Europa FM, ora 18. Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bun venit! Bine v-am găsit. Ministrul de Interne numește încă un subprefect la Arad după ce prefectul și celălalt subprefect și au luat concediu medical cu câteva zile înainte alegerilor. Adrian Coman, un cetățean român căsătorit cu un bărbat, se plânge că nu poate vota. Consulatul din New York nu rennoiește pașaportul tocmai pentru că este căsătorit cu un bărbat. Guvernul PNL e foame de bani. Cabinetul se gândește să introducă asigurări complementare de sănătate și o nouă taxă auto. Și Cristina Neagu a fost inclusă în lotul naționalei de handbal feminin pentru campionatul mondial din Japonia. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Mai puțin de trei ore până la dezbaterea electorală Europa FM. De la ora 20 și jumătate, candidații la președinție susținuți de partidele parlamentare sunt invitați la o discuție moderată de Moise Guran. Decizia a fost luată în condițiile în care, în această campanie electorală, nu a avut loc nicio confruntare reală de idei între principalii candidați. Dezbaterea va fi transmisă în direct la Europa FM, dar și pe internet la adresa europafm.ro sau pe pagina de Facebook a radioului nostru. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Ministrul de interne anunță că va numi încă un subprefect al Radului, cel în funcție și prefectul din județ au intrat în concediu medical cu puțin înaintea primului tur al prezidențialelor. Într-o videoconferință cu reprezentanții Guvernului în teritoriu, ministrul Marcel Vela i-a ironizat pe cei doi demnitari locali. Doamna prefect Horgea Florentina este în concediu medical, înțeleg? Și este? Domnul subprefect Damian Vasilică este în concediu medical, înțeleg? Suferă de o viroză. Cine semnează acte? alte situații de urgență, vă întreb. În momentul de față, nu are cine. Să vă anunțați cei doi colegi că voi trimite o echipă de medici de la Direcția Medicală și de la Policlinica din Oradea ca să-i ajutăm, că poate au primit o medicamentație greșită. Eu nu cred că au fost orientați doi virusi în Arad exact să atace prefectul și subprefectul și ei să cadă subit într-o boală. Ministrul de Interne le-a cerut de asemenea polițiștilor care vor păzi secțiile de votare să nu se lase influențați de politicieni. Anumiți polițiști nu au fost chiar corecți. Că era jenă de domnul deputat, de domnul senator, de domnul primar, mai închideau ochii la secția de votare. Sunteți Poliția Națională. Vă dezleg de orice obligație. Respectăm împreună legea. Între timp, cetățeanul român care a reușit să schimbe legislația europeană în materie de drepturi ale omului, reclamă că nu poate vota la primul tur al prezidențialelor. Motivul este căsătorit cu un bărbat, americanul Clay Hamilton. Adrian Coman a dat statul român în judecată la Curtea Europeană de Justiție și a câștigat. Autoritățile nu îi recunoșteau soțului său dreptul de reședință în România. Acum, consulatul din New York nu i-a reînnoit lui Adrian Coman pașaportul românesc. La întrebarea din formularul online privind starea civilă, el a declarat arat adevărul, este căsătorit cu o persoană de același sex. Ca urmare a acestei declarații, consulatul român de la New York a răspuns că ei nu pot procesa cererea de pașaport pentru că nu există în legislația românească un echivalent al căsătoriei mele. Evidența populației practic dice negru pe alb, în fața autorităților române, trebuie să te declari Celelalte două instituții spun că întrebarea este opțională și nu obligatorie. În realitate obli este obligatorie pentru că în formularul online nu poți trece mai departe dacă nu răspunzi la acea întrebare. Adrian Coman a spus la Europa FM că a dat din nou statul în judecată pentru că nu este încălcat numai dreptul la vot. El este nevoit să se folosească de pașaportul american pentru a veni în România. Sper, practic, să găsesc o soluție ca eu, cetățean român, să nu fiu nevoie, să fiu umilit și discriminat așa încât să beneficiez de un drept pe care îl avem tot. Toți cetățenii români, indiferent de cu cine sunt căsătoriți, trebuie să poată avea pașaport, trebuie să poată călători, să poată vota. Deci și eu am numai pașaport american și pot să rămân numai 90 de zile în România, ceea ce este strigător la cer. Autoritatea electorală permanentă a anunțat că până astăzi, la ora 10 și 30 de minute, au fost validate plicurile care conțin votul prin corespondență exprimat de peste 15.000 de alegători. Pe de altă parte, cetățeni din Italia, Spania și Germania dau o mână de ajutor consulatelor din acele țări. Între 6 și 9 persoane trebuie să fie în timpul programului de vot în permanență, în secție. În diaspora se votează timp de 3 zile, de mâine până duminică. Sonia Teodoriu Pentru alegerea viitorului președinte, în Europa sunt organizate mai bine de 600 de secții, sarcină dificilă pentru consulatele românești cu puțini angajați. Comunitățile de români au sărit în sprijinul autorităților, după cum povestește Sebastian Hulub de la Centrul Cultural al Românilor din Barcelona locitor de secții, operator de tabletă. în Cumva am reușit să acoperim numărul de oameni necesari în fiecare secție ca secțiile astea să funcționeze. nu e deloc simplu pentru nimeni să-și facă liber fix în zilele alea. În 5 zile, nu sunt doar trei, pentru cel care lucrează într-o secție de votare și săptămâna asta și peste două săptămâni. Cei care vor fi în zilele de vot operatorii de tabletă au trebuit să treacă printr-un examen. A presupus o săptămână în fiecare Seară seara, noapte. Fiecare a trebuit să parcurgă un material destul de amplu, prezentări video, texte... N-a fost un examen chiar, chiar simplu. Biroul Electoral Central a trimis direct materialul către fiecare parte, fiecare l-a citit. Statul român îi plătește pe cei care vor lucra în secții, însă banii, care de altfel sunt mult mai puțini decât ce ar câștiga într-o zi obișnuită de lucru, nu sunt motivul pentru care românii din diaspora se implică în procesul de vot, ci sentimentul de responsabilitate după cum spun mulți dintre ei. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Bugetul sănătății nu ajunge pentru plata salariilor și a programelor majore până la sfârșitul anului. Lipsa ar fi de 4 miliarde de lei, susține ministrul Victor Costache. Deficitul cel mai consistent ar fi la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, drept pentru care cetățenii ar putea fi obligați să plătească asigurări complementare. Vrem să aducem mai mulți bani în sănătate, da? deci rectificarea bugetară, dar și asigurările complementare de sănătate sunt o soluție. Multă lume a evitat acest subiect parcursul acestor ani. Suntem în Europa, într-o țară europeană. Haideți să, să lăsăm taburile deoparte și să avansăm și să punem pacientul în centru sistemului. Sindicatele din sistemul sanitar au răspuns că e treaba guvernului să găsească banii de salarii. Președintele Sanitas Leonard Bărăscu. Cred că e un anunț care nu știu, nu dă bine pentru un guvern abia instalat, mai să te evaici și să nu găsești soluțiile care ar trebui pentru rezolvarea lor. Nu cred în faptul că nu vor fi pentru sănătate și că va lăsa populația așa. Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, a spus însă că era de așteptat ca bugetul sănătății să fie în deficit. Iam că nu mai sunt bani de salarii pe noiembrie și decembrie, de exemplu, pentru că nu mai existau Ministerul Finanțelor, n-a acordat, așa cum s-a angajat și în celelalte luni, nu s-a mai angajat să plătească și aceste sume. Deci acest lucru va trebui să se facă cu un efort bugetar. O altă posibilă taxă a fost invocată de premierul Ludovic Orban însuși. E vorba de una dintre cele mai controversate din istoria recentă. Cabinetul PNL lucrează la o taxă auto pentru mașinile aflate la prima înmatriculare. Ea va fi percepută în funcție de norma de poluare a vehiculului. Premierul a spus că executivul nu va lua această măsură fără să se consulte cu reprezentanții Comisiei Europene. tax taxei se depinde de cantitatea de noxe care sunt eliberate în atmosferă. Formulele care au fost încercate în mod evident au intrat în contradicție cu reglementările la nivel european. Se știe că taxele indirecte trebuie să respecte reglementările europene. Această taxă este o taxă indirectă. Evident, ea poate fi gândită și ca un impozit pe proprietate variabilă. Repet, când vom ajunge la o formulă care să fie acceptabilă la nivelul Comisiei Europene, o publică. public. Minerii de la Paroșeni și Uricane au renunțat la protestul din subteran după 11 zile. Laszlo Domocoș, președintele sindicatului Huila, a declarat că a primit asigurări din partea guvernului că angajații disponibilizați vor beneficia de o ordonanță care le garantează protecția socială. Transmite Marius Mitrache. Potrivit președintelui sindicatului Huila, Laszlo Domocoș, minerii au decis cu greu să renunțe la protest și să iasă la suprafață, deoarece spuneau că nu au încredere în politicieni și până ce nu văd octuemiz nu cedează cele din urmă însă au decis să suspende protestul până când va fi următoarea ședință de guvern, când așteaptă așa cum li s-a promis chiar de către premierul Orban să se emită ordonanța de urgență. Reamintim că din data de 28 octombrie peste 100 de mineri de la minele Paroșeni și Urican s-au autoblocat în subteran deoarece la sfârșitul anului când minele se închideau, rămâneau fără nicio protecție socială, din cauza că ordonanța care reglementa acest lucru a expirat anul trecut. Ei au decis să protesteze și s- blocat în subteran, iar ca să renunțe la protest au cerut garanții că la 31 decembrie vor avea posibilitatea să se transfere la minele viabile, dacă vor, iar cei care pleacă să se disponibilizeze să beneficieze de protecție socială timp de 2 ani, precum și de vechimea în muncă pe toată această perioadă. De la Petroșan Marius Mitrache Europa FM NATO este în moarte cerebrală, afirmația ei aparține președintelui Franței, Emmanuel Macron. Într-un interviu acordat săptămânalului britanic The Economist, Macron a mai spus că Uniunea Europeană va dispărea dacă nu va fi gândită ca o putere mondială. Iulia Verbancu Îngrijorat de fragilitatea Europei, Emmanuel Macron spune că există trei mari riscuri pentru Uniunea Europeană. Aceasta uită că este o comunitate și riscă să se epuizeze în urma brexitului, declară președintele Franței în interviul acordat de Economist. Un al doilea pericol îl reprezintă atitudinea marelui aliat, Statele Unite. Macron susține că este pentru prima oară când un președinte american nu împărtășește ideea proiectului european, iar Donald Trump se orientează spre China. Un al treilea risc ar fi emergența puterii chineze, ceea ce face ca în vecinătatea Europei să revină puterea autoritare precum Turcia și Rusia, ce fragilizează Uniunea Europeană, mai spune președintele Franței. Emmanuel Macron consideră că dacă europenii nu se trezesc și nu conștientizează aceste pericole, riscul ca Uniunea Europeană să dispară e foarte mare. În ceea ce privește NATO, președintele francez consideră că alianța e în moarte cerebrală din cauza comportamentului turcii și mai ales pentru că nu există nicio coordonare între Statele Unite și partenerii. Din NATO. În aceste condiții, șeful statului francez se întreabă care va fi viitorul articolului 5 al tratatului care prevede o solidaritate militară între membrii alianței dacă vreunul dintre ei este atacat. Dacă regimul lui Bashar al-Assad decide să răspundă Turcii, asta înseamnă că noi ne vom implica? E o reală întrebare, sublinează Macron. În aceste condiții, el insistă că ar fi nevoie de o Europa a apărării, dotată cu autonomie strategică și cu capacități militare. Sport acum Tudor Ciurescu a veste excelentă pentru echipa națională de handbal feminin, Cristina Neagu va merge la campionatul mondial. Revenită recent după accidentarea gravă la genunchi, ea a fost inclusă de selecționerul Thomas Ride în lotul pentru turneul final din Japonia. Tehnicianul suedez a renunțat în schimb la două jucătoare în formă, Sorina Târcă și Laura Kiper. Cristina Neagu a jucat săptămâna trecută primul său meci după 8 luni de pauză. Ea a dat 8 goluri pentru CSM București în deplasare la Corona Brașov, iar Thomas Ride a remarcat că lidera tricolorelor asta mult pe teren și a colaborat foarte bine cu pivotul echipei naționale Clina Pinta. Campionatul mondial de handbal feminin debutează la sfârșitul acestei luni. România va evolua în grupa C, alături de Ungaria, Muntenegru, Spania, Senegal și Kazahstan. CFR Cluj își continuă în această seară parcursul din grupele Europa League. Campioana României joacă de la ora 19.55 returul pe teren propriu cu Ren, pe care a învins o etapă trecută cu 1-0. Amintim, echipa lui Dan Petrescu a mai câștigat acasă cu Lazio și este pe locul 2 în grupa E, după celtic Glasgow care are 7 puncte. Francezii sunt ultimii cu un singur punct, iar italienii au 3 puncte. Zinedine Zidane este încântat de noul său star de la Real Madrid, brazilianul Rodrigo. Puștul de 18 ani a fost unul dintre protagoniștii serii în Champions League. A reușit o triplă în victoria fără drept de apel 6-0 obținută de galactici în fața lui Galatasaray. Zidane spune că Rodrigo învață repede, este foarte inteligent, iar din punct de vedere tehnic știe deja să facă totul cu mingea. Antrenorul francez subliniază însă că asupra tânărului atacant nu trebuie să fie pusă o presiune prea mare. Ieri în meciul în care Rodrigo a strălucit pe Bernabeu, Florin Andone a fost titular la Galatasaray fiind schimbat la pauză. Echipa feminină de tenis de masă s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale pe echipe din Japonia. Învinsă de Taiwan în primul meci din grupa C, România și-a asigurat prezența în fazele superioare ale competiției de la Tokyo cu o victorie categorică obținută în fața echipei din Vanuatu. Elizabeta Samara și Daniela Dodean Monteiro au câștigat partida de dublu cu 3-0, iar la simplu Dodean și Bernadette Soci s-au impus la același scor. România, campioana europeană antitră, va juca în sferturi împotriva gazdei Japonia, care a câștigat grupa din care au mai făcut parte. Austria și Statele Unite. Meciul pentru accederea în semifinale este programat mâine. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe piața victoriei astăzi cu Alice Iacobescu. Vrei să prinzi cele mai tari reduceri? Misiune posibilă! E Black Friday la Flanco! Laptopul HP cu procesor Intel Pentium, memorie RAM 8GB și hard disk de 2 tera este doar 1199 de lei, cu reducere de 700 de lei. Flanco! Împlinim 25 de ani! Ăștia suntem noi, cei cu deficit de enzime. Suntem la fel ca tine, gustăm viața la orice vârstă. Balonarea nu e o scuză când cei din jur depind de noi, iar senzația de prea plin nu trebuie să anuleze o după amiază plină. Triferment conține pancreatină și ajută la o digestie optimă, suplinind deficitul de enzime din organism. Triferment. Se ia în timpul mesei, se gustă viața de după masă. Acesta este un medicament citit cu atenție prospectul.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 Nu mai aștepta! La Altex și Media Galaxy, Black Friday a început! Fi primul la oferte! Ia-ți mașina de spălat Whirlpool cu 987,9 lei, preț la schimb cu un electrocaz din vechi, cuptor incorporabil Whirlpool cu 1399,9 lei și plită incorporabilă Whirlpool cu numai 797,9 lei! Acum la Altex și Media Galaxy! Fem. This is my station and I love it. Europa FM, în casă, pe drum, se ascultă. Mai siguran, duminica, seara, atunci ai muzica bună. Muzica îmi place cel mai tare. Pentru că e muzică de tot felul. Mulțumim și țineți-o tot așa. Piața Victoriei La Europa FM Bine v-am regăsit la Piața Victoriei, pe frecvențele Europa FM, sunt Alicia Cobescu și cu alegerile care stau să înceapă vă invit la o discuție despre manipularea pe internet. În ce constă de fapt și oare este cineva la adăpost? Se află în studioul Europa FM la Piața Victoriei Nansi Lungu, este profesor, bună seara, Bun seara. și coordonator al Departamentului de Psihologia Consumatorului la Defender Psihologia consumatorului, Nancy Lungu, sună înfricoșător pentru consumator. Suntem consumatori cu toții. Ce faceți? Cred că cea mai bună descriere este ca un complementar al marketingului. În marketingul, de foarte mult timp a presupus un, un consumator rațional. Încet, încet am învățat că consumatorul nu e atât de rațional pe cât bănuiam noi la început. Psihologia consumatorului, în fapt, se referă la un soi de amestec de știință și artă în așa fel încât să mărești impactul mesajului pe care l ai sau să-ți înțelegi cât mai bine propriul client. Departe de gândul că asta s-ar apropia cumva de a înțelege gândurile clientului în intimitate. Nu, dar se apropie de a manipula în deciziile pe care le ia. Aici trebuie, fără să ne ferim de întrebare, trebuie să fim puțin atenți. Din totdeauna marketingul a avut o doză de manipulare, să spunem așa. Mi-am prezentat produsul într-o anumită formă încât să arate bine în, ochiul, în ochii celui care privește. În sensul ăsta, da, putem să spunem că există o amplificare a mesajului, dar în sensul în care receptorul este pur și simplu blocat, în alegerea lui de ceea ce uh, îi ofer eu, în sensul ăsta, în niciun caz. E un interval pe care noi totuși îl acceptăm ca moral, nu numai eu, mă refer societatea, în care îți prezint cât mai bine produsul, nu atât de tare, sau nu poți să-l uh, oblige atât de mult pe client, încât ca el să-și piardă uh, liberul arbitru, beneficiile care decur dintr-o alegere liberă, așa mai departe. Deci, cred că nu e, cred că e exagerată teama, sau cel puțin la acest moment. În ceea ce privește însă manipularea pe internet, este exagerată teama sau cu adevărat suntem uh, supuși unui, uh, o să folosesc o exprimare paradoxală, bombardament subtil? Um, suntem supuși unui bombardament. Unu. Și de foarte multe ori bombardamentele nesubtile sunt extrem de puternice. Adică până ajunge la chestiuni de știință înaltă putem să spunem că de exemplu ura, de exemplu furia în continuare contaminează fără să fie foarte foarte subtil.